Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău Acest gaiu, căruia îi scrie Sfântul Apostol Ioan Era un minunat copil al lui Dumnezeu Predat cu totul în mâna Tatălui Ceresc El nu mai avea probleme personale Ci lucrarea Domnului era scopul vieții lui Era singura lui plăcere și bucurie Așa-l cunoștea Apostolul Iubirii și de aceea îi făcea urarea, toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Lucrările lui erau lucrările Domnului său iubit și lucrările Domnului erau lucrările lui. Numai acelui om pot să-i de bine în toate lucrurile, când știi sigur că el este un copil al lui Dumnezeu, care s-a lepădat de toate lucrurile lui și a primit în locul lor Lucrurile Tatălui Ceresc, cum să urez de bine în toate lucrurile unui om plin de sine, care aleargă pe căile păcatului și nu urmărește slava lui Dumnezeu și mântuirea aproape lui, Cum să iurez de bine în toate privințele acelui care își cheltuiește tot timpul, toată puterea și toată înțelepciunea numai pentru viața de acum și pentru lucrurile trecătoare ale acestui veac? Cum să-i dorești și să-i urezi de bine în toate umbletele lui unui hoț, unui ucigaș, unui lacom și unui înrăit? Nu, așa ceva nu ne îndeamnă Duhul Sfânt. Să fim atenți, deci, cu pe care le facem cuiva. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Dacă îmi doresc ca sănătatea trupului să fie la același nivel cu sănătatea sufletului, omul cel nou, sunt într-o stare bună. Dacă nu am o stare bună la untrică, atunci degeaba mă rog pentru sănătatea trupului. Dumnezeu nu mi-ascultă această rugăciune, pentru că el nu-mi binele temporar în paguba celui veșnic. Cum sporește sau crește sufletul? Desigur, aici e vorba de făptura cea nouă din acest credincios al Domnului Isus, Făptura cea nouă pe care numai copiii lui Dumnezeu o au, adică toți cei născuți din nou prin credința în Domnul Isus, crește cu fiecare zi, prin cuvântul lui Dumnezeu scris, prin legătura cu Dumnezeu rugăciune și prin legătura frățească dragostea. Unde nu-i spor duhovnicesc, acolo înseamnă că este ori boală, ori nu-i naștere din nou. Sănătatea trupească este de mare trebuință în lucrarea lui Dumnezeu și în păstrarea bucuriei, dar de mai mare trebuință este păstrarea sănătății duhovnicești, fără de care... Nu se poate înainta pe calea vieții în Hristos. Câteodată, boala trupului face mai mult bine lucrării lui Dumnezeu decât sănătatea. De aceea Dumnezeu îngăduie câte unțepuș în carne unor slujitori ai săi, cum a fost Marele Apostol Pavel, 2 Corinteni 12,7, cum a fost Timotei, 1 Timotei 5 23. cum a fost Trofim, 2 Timotei 4, cu 20, cum a fost Epafrodit, Filipen 2, de la 26 la 28. De sănătatea duhovnicească însă, totiauna este nevoie, de aceea trebuie să ne păzim cu grijă tot timpul. Doamne Iisuse, păzește-mă necurmat în Tine, ca din Tine, prin Tine și pentru Tine să trăiesc, să lucrez și să iubesc întrecerea mea pe pământ. Amin.